del Núvol de Fum, programa número 313. Una salutació de qui us parla, sóc Jaume Montsant. I el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, a l'experimental i a l'electrònica minimalista. Pots escoltar-nos a través de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, i també per internet a través del nostre blog nuvoldefum.blogspot.com i de la plataforma Audio Talaia. I és amb Audio Talaia que vam presentar diumenge passat dins de Ruido Vírico, tota la nova programació de l'estream que de fet ja està en marxa. Ahir mateix vam tenir la primera sessió, la nostra primera sessió, del núvol de fum. Ja sabeu que aquest programa, el núvol de fum, tindrà un espai setmanal els matins dels dimecres per escoltar música, compartir idees i fer-nos companyia. Us espero tots els dimecres a les 10 del matí al canal de Twitch d'Audiotalaia. I així doncs ja tenim en marxa la nova programació d'Audiotalaia. Eh... Podeu consultar-la a la seva web Autaalaia.net. I dins aquesta programació tenim una cita molt especial, el curs que oferirà Oriol Rosell el proper 24 i 31 d'octubre, sota el títol "Música i Experimentación: Una cartografia Possible. Aquest curs serà un repàs a la història de les músiques experimentals, analitzant els seus perquès i els papers que han jugat en l'evolució dels estils. El curs constarà de dues sessions de 3 hores eh, els dissabtes 24 i 31 d'octubre i no us el podeu perdre. Les inscripcions estan obertes a audiotalaia.net i les places són limitades, així que correu a apuntar-vos. I di tot això entrem ja en matèria, arrenquem aquest núvol de fum número 313 i ho fem amb el projecte Cruel Diagonals Diagonals és el projecte de la compositora i experimentadora Megan Mitchell des de Los Angeles. porta una, a més una iniciativa superinteressant, la web Many Many Women que recopila artistes no masculines de tot el món relacionades amb l'electrònica i amb l'experimentació per al seu treball eh, Megan Mitchell, Cruel Diagonals utilitza sobretot eh, la seva pròpia veu com a instrument principal ha estudiat cant per a jazz i per a clàssica, així com també l'ús de gravacions de camp manipulades i d'electrònica, sempre amb un, un ambient una mica tirant cap a fosc. Estem escoltant el seu darrer disc, Pulse of Indignation, editat per Drawing Room Records. Hem començat escoltant el tall titulat Embracer, i continuem amb aquest manifest clandestin aquest és el treball de Megan Mitchell des de Los Angeles amb el seu projecte Cruel Diagonals li seguirem la pista i també en aquesta interessant iniciativa seva de Many Many Women que tindreu tots aquests enllaços en el blog del programa nupoldefum.blogspot.com a partir de demà. De moment nosaltres continuem amb una altra dona que utilitza la veu com a instrument principal és la Finesa, resident a Glasgow, Cutsina Povera, amb un estil més lluminós que Cruel Diagonals també basa el seu treball en les capes de veu, aquest cop més despullades i directes. Escoltem una peça del seu treball de 2019, Zoom. Aquesta és la veu de Maria Rossi, Cucina Povera. Doncs super interessant el treball de veu que fa Maria Rossi en aquest disc de Cuchina Povera, aquest disc titulat Zoom i editat pel Segell Night School. Continuem aquí al núvol de fum amb el minimalisme drònic de JAP, inicials de John Also Bennett, productor de Nova York, que ja ha col·laborat amb artistes de renom com Cristina Banzú. Escoltarem un tall d'un disc publicat també l'any passat, sota el títol d'Erk Herbe, un treball dinàmic i variat en sons. Aquí al núvol de fumans quedem, però amb aquest tall el més drònic i minimalista de freqüències sinusoidals. Porta per títol: Menu Music for a Videogame. La peça Menú Music for a Videogame, signada per JAP. Ara passarem cap a l'àmbit electrònic de Imaginary Softboots, un dels múltiples projectes del productor John Elliot. Escoltem el seu treball de 2016 Gold Fiction Loop Garden, una col·lecció de peces improvisades directament sobre cinta que després de vàries edicions, tant en caset, en CD i també en vinil veu la llum ara per primer cop en format digital en tot el seu esplendor l'oufi i glòria saturada Escoltem la peça titulada The Path of Axe Tancarem el programa ja d'aquesta nit i ho farem amb una peça de 20 minuts signada per Dura, projecte ambient de Madson Oak, que combina sons de la natura, textures i altres vibracions. Escoltem el treball Vivarium Solarium, de drons minimalistes improvisats, editat el gener del 2019 pel segell Aural Canyon. De les dues peces ens quedem amb la primera, Vivarium. amb aquesta peça del projecte dura de Mattson Oak Arribem a la fi del programa d'avui, programa número 313 del núvol de fum Recordeu que tenim tota una sèrie de programació en stream, en directe en el canal de Twitch d'Audiotalaia Teniu tota la informació a la web d'audiotalaia.net Allà trobareu els horaris i programacions de d'Entro del Círculo, de, de Netlab, també del de núvol de fum i de la Slow Gallery d'Educumellas, així com dels de cursos i tallers que estem muntant i el, el programa estrella de la casa, que és Ruido Vídico. Jo m'acomiado ja de vosaltres, ens tornem a retrobar dimecres vinent a les 10 del matí en directe al canal de Twitch Audio Talaia i dijous a les 11 de la nit aquí a Ràdio Mollet en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.